Txare, Itoño, begunon. Egunon. Aktore famatua, orain mundu osoan ere ezaguna egintzara kasa papelekin eta oro. Hori aipatuko dugu baina gautza bat behorda ainitze kezteguna abesten duzu bere. Bai, bueno, eh saiatu ditena isbeintzat. Ez dotuzten ez daukat nire burua abeslaritzat, baina eusartu nintzen bere garaian e, montatu genuen euskal erromeri talde bat dangiliske izenekoa, e, hori Bizkaieraz esan nahi e, gu, zintzilik. Bai. <laughs> eta, eta ibili gara, baigual, maik amabi urtez jotzen e, eta jarraitzen dugu. Eta hortik, sortu zen gero, beste talde txobat e, bos gara e, rokanrolana. Mm -hmm. e, bertoko zera, gitarristak proposatu zuen guazen rokanrola itera eta euskeraz itera eta eta bueno sortu dugu, orain dela gutxi, horrein dela urte eta erdi edo mm -hmm. Ingot e, izena du gure taldeak eta bizkaieraz diren letrak gure euskalkia bultatzeko. Beste gai bat, beraz, ipatuna egin oena zurekin, e, bihurtu zara, berrebat, munduan e, ezagunena den e, euskal aktorea, aktore euskalduna gainera, egin dugu. Eztak, aldeoktarik eh, ardura berezi bat eh, sentitzen duzu, begiratu dut eh, goizonetan 2,7 milioi segitzaile Instagramen. Sentitzen duzu ardura berezi berezibat, aldeoktadrik? Bueno, ardura, eh, ez dakit, hori nik ez dut erabaki hori gertatu egin da. Orduen, pentsatzen dut, ardura lan, lan arloan bai, kar, eh, beti eh, inbiarduzu lan eh, txukuna, ez da? Baina orain badakizu jende gehiago ari dala zuri begira. <laughs> Hortuen, ba, bueno, e, ez dakit ardura dan edo, baina bueno, e, izan bada. Eta gero, Euskaldun moduan eta emakume moduan ba, saiatzen naiz e, ZARE etan, ez dokat e, ZARE askorik bakarrik Instagram, baina saiatzen naiz Euskera e, erabiltzen lehenengo hizkuntza moduan. Eta, eta bueno ba aldarrikatzen gauza batzuki Instagramen bi tartez ba, ba, gure emakumeen borro aldekoak hori be bai. Zure euskaraz egiten duzu? Ez bakarrik baina euskaraz ere bai parte handi batean baina ezagun egin zira gazteleraz eta munduan jendeak ezagutzen zaitu aktore espainola bezala ja. ez ta, geta, hori nola bizitzen duzu zure ba bueno eh ni packet no nongo hori oso argi daukate eta hasi da nire jatorria eh e, da nire ama hizkuntza hori holanda eta ondo moldatzen naiz e, erderaz baina E, biziki maite dut, zuek esaten dut denu baduan, e, euskeraz haritzea lanean. E, eta sentitzenaz, gustorago eta emozioa beste era batera ateratzen da e, e, euskerasko hitzekin. Ez takitzelan esan antzerkian adibidez, askotan egiten dugu bi hizkuntzetan, e, gazteleraz eta, eta euskeraz, eta askoz be politago hiraitzen zaite e, euskeraz antzeazten dudanean. Esta zer da konexio beresi bat. Neizta bigarren hizkuntza izan ne uretzako, eh. Eta bueno, ba saiatzen naiz hurbiltzen dan jendeari, ba naiz asaltzen nongoa naizen eta seidan nire jatorrizko herria nire hizkuntza, nire herriaren hizkuntza. Eta se ba oraindik ez dauela salbu, hori saiatzen naiz asaltzen eta kuriosoa da Brasilen eta Argentinan hasi az, direla nire euskera siztasten. Ah, bai. Google Traductor ah, o ah, ah, ah, ah. eh, eh, bai, bai za, ari dira saiatzen dira, ze claro, nik adierasunen nire kezka, ba, ba urte batzuren buruan bai igual e, euskera desagertu eingo dala eta hor hor dago, esta, da? oraindik. Ez dago salbu. Eta <gülsorbaik> hori. No tuduzu service identifikatzea euskaldun gisa. Ah, ah. Bai, eta saiatzen dira, batzuk, saiatzen dira, jo, eta gure kanta batzuk ba, ari dira brazilen kantatzen, bai. euskeraz, bizkaiera, ez da, oso ah, ben, kurieso ben, ben, ben, ben. da da, eta bueno, ba, niretzako politxea da, sentitzen azapur bat embajadore, mm -hmm. euskeran embajadore apurtxu baten, eren txikian. Bere zitazun bat, em, sunbat, La Casa de Papel... Eh? E, TeleSailegrena Espainiako televiztak batekin hasi zen eta gero Netflixek du eh, ainitz lagundu zabaltzen, eta azken demoraldean Netflixek du ek ekoizten ikuste. Mm -hmm. e, zu, nola ikusten duzu Netflix bezalako erraldoi bat hola e, industria hoktan, TeleSailen industria hortan, ba ez dakit. Berritasun hori Be, begionez, begitxahez, bien harteko zerbait? Bueno, bueno, ez dakitoz ondoz. Eh, industria berbak, ja, berez bildurra purtsuaet ematen dit. Baina, momentuz, eh, niri ekarri di gauza ona izan da. Eh, eh, ikusten dote gauzak aldatzen nagi direla, telebizta munduan. E, telebizta ikusteko beste modu bat sortu da. Plataforma hauei esker. Eta, eta, bueno, ba, orain, serie bat ikusi nahi duenak, Netflixen, HBOan edo sartzen da, bere erritmora ikusten du, berak nahi duena, berak nahi duen moduan, berak eh, nahi beste kapituloak ikusten ditu, eta are gehiago, zabal, zabaldu da, uste dut mugak eta zabaldu direla. Horain, aukera dago Alemanian eindako, edo Franzian eindako, edo Finlandian eindako serie bat ikusteko lehen. Eztatu batua e, eremu hori guztia hartuta zeukaten, eta orain, ba, e, ikustetan niztasun haundiagoa. Eta hori gustoko dut, eta are gehiago, badau euskeraz ikusteko aukera, ze haundia pelikula eta errementari pelikula bertan dauz e, netzleizek erosi zituen, eta bertan dauz ikusgai e, izk, jatorrizko izkuntzan. Hortuan, nik uste dut guretzako euskaldu nontzako, e, Interesgarria dela. Plataforma hori. Hor muturra sartzea egitea holako produzio eder bat, euskera zein ondo egin Eta ia Netflixi gustatzen zaion erosten duen eta lau aizetara sagaltzen dauen gure lan eta gure hizkuntza. aukera moduan ikusten dut. bere riskoa, bakizu betikoa, bez... Oindala urteak, gertatu zen dudan, La Fox eta Universal eta Olako Gerrak eta... Baina, nik uste lan emango digula aktore hoi eta, eta ofizioko jendeari. Eta buena. E, aldeoktatik, erba azpimera jatzeko, ez dut datu zehatzik, baina... Beherbada, Ipache Euskalegian jende gehiagok ezagutzen zaitu La Casa de Papel esker, guen ba, kaleri esker baino, adibidez, naiz eta ara tokiko izkuntzan eta izan. Hori beherbada beste ez bai, da bat da, baina euskararen gaia ipatut guz, urbiletikun gitzen zaituena. E, filmak haipatu ditugu, egementari edo handia bezalako filmak direnean Netflixen telesailak, telesailetara ez da iritxi Euskararen uh, loraldia, do, telesailen loraldia, zinemak duena begabada gara jontan, telesailetara ez da iritxi, zer Ez da iritsi egia da, eta hori da nire kritikaanik. Eh, ni egoaldeko anaz, eta eusko, eusko jaularitzari egiten dutzen kritika. E, Etebe, gaurko, eteeren panorama ez da ez da oso polita, ez da euskarazeko izten fikzioa, Eh, erderaz, eh oso gutxi baina, baina euskeraz bapes eta gaztentzako beha da gaztentzako edo edo helduentzako edo umentzako edo da eh, karentzia hundia eh ustasun hundia da hor eta uste dut, hor eh gobernu batek herri bateko gobernuak hor hor egon beharko litzatekeela horren kontura ta gainera egun modan jarria seriak oso oso e, e, Sera oso oso seran dago e, egunerokotasunean, ezta? Da, jendeak ikusi egiten da seriak plataformetan ta. Hor egon behar garagu. Eta, eta dirua, dirua beste gauza batzutarako badao, be kulturarentzako egon egon behar da, egon behar da. El quereske ta eh, buka tzeko eh, Kasik Murillo esan dut baina, eh? <laughs> Itun, Itxiagituño zure zure agenda aldu diren eh? Hila beteetan, duzu proiektu berezirik bidean? Ba bueno, banabil pelikula baten, Euskeraz, Ilkan kanpaiak daukat, izen eta Imanol Raiok ekoiztua, barkatu, zuzendua da, Abra Koiztetxeak ekoiztua, eta hortxe gabiz, Euskal Aktorea asko, eta teknikariak, eta Gipuzkoa eta Nafarraldean, Jotafuego. Kaso de papelen asken de moraldian zaizu Ui. Hori, pentsatzen dut guztiek eskatzen dizutela Bai, guztiek eta ezin, ezin dute dote san claro e, bakarrik esan aldort ba bueno e, eginda dagoela laugarren parteak grabatuta dago, filmatuta dago, estrenatuko da laster ez dakit oso noiz eta oso ondo egongo da oso ondo oso Ala diguzu Itzi hitzu ino mil esker demorau harturik gurekinta bestali bat arte Plaser handi bat